Hallo. Jó. Milyen a hangminőségem? Batter. Na, adjunk. Na, így van, adjuk. Csapjunk a közé, vagy mi az? Viták közé. Sziasztok, ez itt a Connector Podcast 72. adása. Itt van velünk mindenki, aki technoszexuális, köztük. Zephyr. Hello. Greg. Ahoy. FB2. Annyira figyeltem, hogy ne basszom el a felkonfod. Nem tudom mi élmente. Tudom, itt néztem közben, hogy az internet az élt pedig nálam. Nem tudom mi történt. Buziság. Na ez elment aludni. Hú, megint van. Oh, ja, a visszhang. Na, hát csak miatt, hogy rágok. Szopatnék. Csókom, jó, otthon van. Szopat, éppen. És <laughs> jöhetek én is szopatni? <laughs> Akkor... Akkor háromra vagy hogy? Háromra. Hát tök, tök mindegy, csak indítsátok azt ja. a majd meg. Tudod, hogy így me iskálázzál meg minden, hogy hogy meg... Ja, <só> mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, <só> uh, <ez só> mi... Nagyon, nagyon komoly. Csekk, csekk, csekk. Téves. És akkor rögzít, mindenki, Nekem. aki éri. Ah, ér, nem, rögzít. a vágó az a tévészemélyiség. nem a vágó az, az István, igen. igen hol a vágó is? István? Itt a vágó. De ő most már politikus, úgyhogy most már nem tévés. Ki jött a szeklényből, bizony. Igen. Nem, nem, nem, nem. a mellett. De de nem. Jó, nem úgy, hogy meleg. Félre érted. Nem, nem hát, abban a szekrényben. Sok van. szekrény van, van egy szekrény a melegeknek, van egy a politikusoknak. Az, az Azoknak több van, nem? Meg én a hülyét, én nem tudtok semmit. az közben mindenki tudja. Én tényleg nem tudom. Komolyan mondom. Figyelj, ATV-n van, van. van. De akkor eddig is volt. De Norvégiában tudod az atv nincs jó dolog. Jó, mert így meg nagyon piszkál. Még egy kicsit uh, rasszelgetem a formát, hogy hogyan logjam. Egy pillanat, leveszem. Nem kötik magukat ilyen kis, kiszerű számokhoz, meg mit tudom én. Ha lefejeződött a sztori, akkor ott a vége. Ez egy csapatosladának hangzik. Ez kemény volt. Ki töljött? nem tőle? Hát tőlem. Mint mondtam, vidéken vagyok. <gül> ja, ott még van Na. autó. Szerintem, <gül> ez jó háttér szóval lehet. kinéznénk úgy, kilincsel előre venni a hogy hogy mindig. Te kiszednék a tizeibből árokból. De csak azért tólja, így merészeg, nem a vezető? De vannak a Nekem nincs meg a száma, de a bok neki meg van. megvan. Mert őt is hívogatod? Igen, elkezdtem. Azért, mert a... megvacsorázok. <gül> Med meddig megvacsorázok. Ja. <gül> meddig? Amíg behívjátok. Ja, ja egy én nyugodtan. Várj, <gül> hát már előleg most én lennék soros. Jó, hát akkor 14, a... A... Csak nem tudom, miről beszélni, mert behozom az időadást tervet, és akkor... Ez jó ötlet, én is. Igen. Hát figyelj, de én most nagyon semmilyen bondot tőtettem fel, hogyha a pár dolgot. Azon de akkor tényleg gyorsan eszik már meg, hogy akkor, ez, akkor ezt a vitát oké. Okay. Most, a, most a... ez a 73-as. Igen, igen. Hát hogy a van egy bán... comosor, mindenféle content, ez kurva jó. É, jó, azt, igen, azt én írkáltam bele, csak hogyha nektek, de ezt, mint én írtam, nem, nem akarom, hogy nálam összorak Tehát a fő téma az legyen, mert ezek így hírek. Ne, ne, legyen, legyen, ne, ne legyen, legyen, szerintem gaming págom, legyen. A hírek, mit játszott csókolom. Így van letöltések a végén. És kész. Mert esetleg a mekről első élmények. Így van, tudtad. így van első élmények. Szerintem a hírekből is mehet, csicó. Jó, rendben van. Nem? És akkor ja. ott, ott ezek biztos, hogy elfogy az időt. Jó, okés, és oké akkor így lesz, és vita, vita, izé... E... És majd így a lövésrangot belerakom. Küzdenik. Jó. Technológia történik. Nem, semmi nem működik valójában. Ha csak én ha is ezt a nem árul el. <gül> minden elárul, minden. amiben hiszel az eláról, hát. Nem, a drólt az örök, hidd el. Drólt gutta perkával, jó, vasra. Nem, nem ilyen turbulálva. USB játékok, hanem paralel port, nem az a menő. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you.